Hetedik fejezet. Teremtmény lélek nélkül. Tizenhat éves voltam, és már több mint másfél éve dolgoztam a benzinkúton, amikor egy nap éliás látomása valósággá lett. Az irodában voltam ennel és apámmal. Onnan, ahol ültem, a nagy ablakon keresztül egyenesen ráláthattam az út túlsó oldalára, ahol néhány fa állt. A távolban, az út túlsó oldalán egy fiatalember tűnt fel, és én hirtelen felismertem őt. Noha messze volt, azonnal tudtam, hogy ő az, akihez hozzá fogok menni feleségül. Levegőt is alig tudtam venni. Tudtam, most át fog kelni az úton, és be fog jönni a benszék útra, hogy állás után érdeklődjön. Valaki bele a hajamba. Körülnéztem, és megláttam az őrangyalomat. Visszanéztem ki az ablakon, és ahogy láttam a fiatal embert bejönni az előudvaron, halványan az őrangyalát is láttam a férfit körülvevő energiamezőben. A fiatalember vöröses szőke volt, és feltűnően jó képű. Kifejezetten magas volt, én pedig kedvelem, ha valaki magas. Nagy izgalommal figyeltem, tudtam, mi fog történni. Mégis így fordultam enhez. Jön valaki, és állást akar. Remélem, nem fogja megkapni. Nevetnem kell, ha felidézem ezt a jelenetet. Megijesztett életemnek ez a nagy változása is, egyben szégyenlős is voltam, mélyen belül azonban tudtam, hogy a férfi meg fogja kapni az állást, mert ennek így kell lennie. A fiatalember egyenest a boltba jött. Apa észrevette, feltekintett rá a pultból, és jelezte neki, hogy várjon egy pillanatot, aztán kiment hozzá, én meg csak ültem a helyemen, mint akit megbabonáztak. Szerettem volna kámforrá válni, egész testem remegett. Eszembe jutottak Éliás szavai, ez az az ember, akihez majd férhez megyek. Szeretni fogom őt, és ő is szeretni fog. Legtöbbnyire boldogok leszünk, ám a végén majd gondját kell viselnem, és nem fogunk együtt megöregedni. Apám és a fiatalember álltak a boltban, és beszélgettek egy ideig. Idővel elkezdtem összeszedni a piszkos csészéket, és elvittem elmosni őket az étkezőbe. Elhaladtam a férfi mellett, aki még mindig beszélgetett apával, Titokban rápillantottam, és hát tetszett a látvány. Jó sokáig mosogattam a csészéket, majd új teát készítettem. Visszamentem a teával, és a férfi még mindig beszélgetett apával, nem tudtam, mit évő legyek. Egy vevő lépett be a boltba, én pedig odaléptem, hogy kiszolgáljam. Nagyon ideges voltam, igyekeztem nem figyelni a fiatalemberre. Apám természetesen felvette állásba a férfit, és másnap már kezdett is nálunk. Bemutattak neki, és megtudtam, hogy Joe-nak hívják. Messziről figyeltem, ahogy kezdi megtanulni, mit, hogy kell csinálni, miként kell benzintölteni és kereket javítani. Joe első munkanapjának végén hazafelé menet Apa elmesélte nekem, hogy szerinte Joe nagyon okos fiatalember, és könnyen tanul. Próbáltam elkerülni Joe-t. Még se tudtam megállni, hogy ne folyton őt figyeljem, annyira vonzónak találtam. Azon tűnődtem ő, vajon észrevesze engem, érzi a köztünk lévő kapcsolatot. Az angyalok, mintha úgy intézték volna, hogy valahányszor bemegyek az étkezőbe teát készíteni vagy mosogatni, Joe mindig ott legyen. Ilyenkor ragyogó mosolyt küldött felém, és a szívem az hogy igen, ő is érez valamit. Mindig visszamosolyogtam rá, beszélni azonban nem nagyon beszéltem, és a lehető leghamarabb kisijedtem az étkezőből. Egy nap, úgy fél évvel azután, hogy beáll dolgozni a benzinkúthoz, Joe rendezvút kért tőlem. Épp a kannát töltöttem fel vízzel, és a csészéket öblítettem el az étkezőben, mikor belépett és felajánlotta segít elmosogatni. Nevettem, és mondtam, hogy erre semmi szükség, hiszen mindössze három csészéről van szó. Épp kimentem volna kezemben egy tálcán a teás és csészékkel, amikor megszólalt. Lorna, Mit szólnál, ha Randira hívnálak? Rámosolyogtam. Természetesen nagyon szívesen elmennék. Azt javasolta, találkozzunk aznap este. Én azonban közöltem, hogy az nem fog menni, legyen inkább pénteken munka után. Remek, az jó lesz, felelte Joe, és kinyitotta nekem az ajtót. Majd később megbeszéljük, mi is legyen péntek este, mondtam, miközben kisétáltam. Szinte úsztam a levegőben a boldogságtól, a hét szinte elröpült, kettőt se pislantottam, és péntek lett. Aznap reggel, mikor kimentem az étkezőbe, Joe már ott várt rám. Rám a mosolyát, és kérdezte. Lorna, mit szeretnél csinálni ma este? Szeretnék moziba menni, feleltem. „Találkozunk fél hétkor az O'Connell hídon. Joe javasolta, Válaszom én a filmet. Pont akkor azonban bejött egy másik alkalmazott, így aznap már nem beszéltünk egymással többet. Kértem apát, hadd végezzek korábban, mert négy óra felé már szeretnék elmenni. Apa beleegyezett, nem firtatta miokból, karom ezt. Az angyalok már korábban szóltak, hogy a Dzsóval való találkámat titokban kell tartanom. Négy órakor hazafelé tartottam a busszal. A házunk felé sétálva az angyalaimnal beszélgettem. Annyira izgalmas... – Semmit sem tudok arról, milyen filmek mennek Dublinban. Régóta nem voltam moziban, talán már vagy két éve, de nem is érdekel, milyen film lesz az. Egyszerűen csak Joe-val akarok lenni. Az angyalok nevettek. Beszéltem hozzájuk, és közben ott jártak a fejemben éliás régi szavai. Hazaírve anyának azt mondtam, hogy egy barátommal fogok találkozni Dublinban, és hogy moziba megyünk. Anya ennyit mondott. – Csak arra ügyelj, hazagyere az utolsó busszal! – ő sem kérdezett semmit. Ebből azt gondolom, hogy az angyalok besegítettek nekem. A nappaliban az asztalon hevert egy újság, kinyitottam, és egyből a moziműsorhoz lapoztam. Rengeteg filmet vetítettek, találomra kiválasztottam egyet. Semmit sem tudtam róla, de nem is érdekelt, és az angyaloknak sem volt hozzáfűzni valójuk, így azt gondoltam, rendben van a dolog. Most már persze egy utólag ez eléggé mulatságos. Gyönyörű nyári este volt. Az ókon elhít csodálatosan festett az esti fényben a lámpákkal és a nagy virágtartókkal. Joe késett pár percet, így hát álltam a hídon és néztem a járókelőket. Egy nő a gyerekével kéregetett a munkájukból sietve hazatérőktől, egy másik nő rózsákat árult, de úgy tűnt senkinek sincs ideje rá, hogy megálljunk venni tőle. Az emberek körüli energia színéből, meg tudtam mondani, kinek milyen kedve van, siet, esetleg izgatott. Joe az ellenkező irányból jött, és hátulról megfogta a vállamat, amivel megugrasztott, és ahogy megfordultam, nevetett. Boldog voltam, hogy látom, kézen fogott, és elmentünk a moziba. A szűz és a cigány című filmet néztem ki a műsorból. A mozi nézőtere zsúfolásig megtelt. Nagyon sokan váltottak jegyet pont erre, így nem volt más választásunk, egészen előre kellett ülnünk. Tíz perc után viszont már fészkelődni kezdtem a helyemen. Nem igazán tetszett a film. Különösen nem így a Joe-val való első találkán. Eléggé nyílt szexuális jelenetekkel tűzdelték teli, ami megdöbbentett. Nem volt jellemző az ilyen film Írországban akkoriban a hetvenes években, meg lehet, talán ezért is csábultak be annyian a vetítésre. További néhány perc után szóltam Jónak, hogy szeretném otthagyni a mozit. Ki mentünk, de nem bánta, alig, hanem ő is kényelmetlenül érezte magát bent. Sétálni indultunk az O'Connell Streeten. Káprázatosan szép este volt. Örültem, hogy kint vagyunk, és nem a moziban. Kéz a kézben andalogtunk, ami már sokkal kellemesebb élmény volt első találkának. Sita közben beszélgettünk. Joe egyik első mondata az volt, örül, hogy nem ő választotta a filmet. Erre aztán összenevettünk. Elmentünk a nagyposta gyönyörű szürke köves általam nagyon kedvelt épülete előtt, és oda köszöntünk az ott posztoló rendőrnek. Észrevettem egy ölelkező és csókolózó párt. Magas angyalaik ott álltak közel hozzájuk, mintha segítenék őket az egymásra találásban. Mosolyogtam. Joe átkarolta a derekamat, ami jó érzéssel töltött el. Biztonságban éreztem magam a társaságában. Átkeltünk egy lámpánál, és betértünk egy étterembe. Azelőtt sosem jártam még este étteremben. Kövezett, márványpadlós, hosszú keskeny terembe léptünk be, a ománcozott asztalok levoltak csavarozva, és magas támlás fapadok szolgáltak ülésül. A padok támlája méternél is magasabbra nyúlt, ha leült az ember, nem lehetett látni, kikülnek a többi asztalnál. Joe láthatta az arc arckifejezésemből, hogy még sosem voltam ilyen helyen korábban, és elmondta, hogy az ilyen asztalokat boxoknak hívják. Már jött is egy pincérnő kezében papírral és ceruzával, mi pedig teát és szendvicseket rendeltünk. A szüleinkről beszélgettünk, az ő apukája már nem élt. A testvéreink is szóba kerültek, Joe volt a legfiatalabb gyerek a családban, míg én a második legidősebb. Joe megkérdezte, mit gondolsz, mit szólna apád, ha megtudná, hogy mi most együtt randevúzunk?" Hogy az apám mit szólna, azt nem tudom, feleltem, de az több mint valószínű, hogy anyám tiltakozna. Így aztán egyetértettünk abban, hogy titokban tartjuk a találkát. Elhagytuk az éttermet, sétáltunk még egy kicsit az utcákon, nézegettük a kirakatokat. Aztán a röpport mentén haladva eljutottunk a buszpálya udvarig. Joe más irányban lakott, így különböző buszokkal kellett mennünk. Az én buszom épp beállt, de még maradt pár perc indulásig, így boldogan ültünk együtt a buszon egy ideig. Itt az ideje, hogy leszállj, mondtam neki. Felkelt az ülésről, és azt mondta, egy perc, és jön vissza. Beszélt a kalauzzal, majd visszajött visszaült mellém és közölte. Haza kísérlek a busszal, és elkísérlek egészen a házig. A kalauz mesélt neki egy nem hivatalos buszról, Szellembusznak busznak nevezték. Ugyanis menetrend szerinti járat volt, amely Dublinból elment az otthonom közelébe, visszafelé azonban már garázsmenete volt a város központjába, és papír szerint nem szállított utasokat. Ennek ellenére utaztak rajta emberek, és onnantól fogva valahányszor randiztunk, Joe mindig hazakísért engem, és a kísértett busszal ment vissza a városba és a saját otthonába. Senkinek sem mondtuk el, hogy találkozgatunk. Más kuronbeli lányok talán megosztották az ilyen titkukat egy barátnővel, nekem azonban nem volt barátnőm, akiben ennyire megbíztam volna. Akárhogy is, az angyalok szóltak, hogy ezt mindenképp titokként kell kezelni, és valahányszor így figyelmeztetnek, akár manapság is, én engedelmeskedem. Azt nem tudom, Joe elmesélte valakinek a titkunkat, sosem kérdeztem tőle, de nem hiszem, hogy ezt tette volna. Miközben titokban találkozgattunk, Joe, aki hajlamos volt a rosszalkodásra, olykor nem bírt magával, és ha alkalma adódott rá, incselkedett velem. Herkulesnek szólított, ha megpróbáltam beemelni egy megjavított autókereket az ügyfél csomagtartójába, alig vagyok 150 centi magas. Azzal is cukkolt, hogy a munkahelyi ruházatom miniszoknyája talán túlságosan is rövid. Ebben mondjuk talán igaza is volt. Ha csak alkalmam adódott rá, imádtam horgászni apámmal. Gyerekkoromban sokszor mentünk el együtt, és ez megmaradt azután is, hogy dolgozni kezdtem a benzinkútnál, és járni kezdtem Joe-val. Nem vittem mindig magammal a horgászbotomat, de szerettem, hogy kint lehetek csendben a folyónál, és együtt tölthetem az időt apával. Egyik nap a Viklói hegyekbe mentünk horgászni. Korán indultunk az autóval, és szokás szerint vittünk piknikes kosarat, illetve bográcsot is, hogy apa tudjon tűzön teát főzni. Csípős hideg volt. Horgásztunk egy vagy két órát, apa fogott egy pisztrángot, de aztán elerett az eső. A folyópart közelében pár fa között egy rozzant öreg ház bújt meg. Apa úgy vélte megfelelne menedéknek, tüzet gyújtana bent és teázhatnánk, nem lennénk kint a hidegben. Előre sietett, és ahogy közelebb jutottunk a fákhoz, észrevettem, hogy hiányzik körülük az energiamező, és hogy az egész hely nagyon lepusztultnak látszik. Mihály angyal megérintette a vállamat. Ijesztő lehet számodra ez a hely. Most valami olyat mutatunk neked, ami rossz. Nem fog bántani téged, de figyelemmel fog kísérni, onnantól fogva, hogy beléptek abba a kis házba. Dühösen fog rád reagálni, de nem fog hozzád érni. Egészen addig nem kellett találkoznom semmilyen gonosszal. Egy kísértet az? kérdeztem. Nem, Lorna. Ez egy másfajta teremtmény, válaszolta Mihály. Apa felém kiáltott, hogy siessek, én pedig oda néztem. Előrébb járt, már felmászott a parton, és ott volt a ház előtt. Mihály felé fordultam, hogy beszéljek még vele, de addigra eltűnt. Futottam, hogy utolérjem apát. A házat körülvevő fák között voltunk. A ház is környezette teljességgel halottnak tűnt számomra. A fáknak nem voltak levelei, nem nőtt fű vagy virág a közelben. A ház ajtaja lógott. Résnyire nyitva állt, pár deszkája hiányzott. A tető egy része és néhány ablak sem volt meg. Apa bement, és odabent egy rozoga régi asztalt és székeket talált. Úgy éreztem, mintha jégveremben lennék, de apának nem tűnt fel a dolog, és egyenest odament a kandallóhoz. Ott álltam alig bejebb az ajtónál. Nem voltam képes mozdulni. Mondogattam magamnak, ó Istenem, ó Angyalaim! Jobb egy lény volt a kandalónál. Sem előtte, sem azután nem láttam hozzá hasonlót, mintha olvasztott viaszból lett volna. Mint egy méter magas volt, és körülbelül olyan széles, mint egy nagyobb férfi melkasa. Szörnyű volt, rémisztő látvány. Nem tudom megmondani, volt-e szája vagy szeme. Tudtam, hogy apa ebből semmit nem lát vagy érez. Fölszedett pár fadarabot a padlóról, összehalmozta a kandalóban, és gyufát gyújtott. A tűz azonnal fellobbant, nagy és erős hanggal tört fel, kilobbant a szobába is. A lénynek átütő energiája volt, csak úgy szórta magából a gonoszt. Nagyon dühös volt, saját magának tartotta fenn ezt a helyet, és nem kívánt minket ott látni. Az ő szemével nézve mi betolakodók voltunk. A tűz nagy lobbanással lángra kelt, utána azonnal megmozdult az egyik szék, keresztül repült a szobán, neki a távolabbig falnak és ketté tört. Apa felugrott, felé futott az ajtóhoz, közben magához ragadta a táskáját is. Kihúzott maga után az ajtór és aztán futottunk, ahogy csak tudtunk, át a fák közle a folyópartra. Mindketten halára voltunk rémülve. Úgy szettük a lábunkat, mint még soha életünkben. Apa gyorsabb volt, húzott maga után. Végül kifogytunk a levegőből, és lelassítottunk. Az eső elállt, kisütött a nap, éreztem a melegét az arcomon. Apa csendben tüzet próbált gyújtani. Keze remegett, alig bírta elvégezni a feladatot. Néztem apát, vártam, hogy mondjon valamit. Szavak nélkül beszélgettem az angyalokkal, kértem őket, nyugtassák meg apát. Néhány perc múlva végre meggyulladt a tűz és mikor felfort a bográcsban a víz, a tea is elkészülhetett. Csendben ettük a szendvicseinket. Apa végül megszólalt, remegő hangon. Ne haragudj, hogy így megijesztettelek, Lorna. Nagyon megijedtem magam is. Nem igazán tudom, mi volt az, de az egyetlen dolog, ami székeket mozgat, tudomásom szerint az a kopogó szellem. Még sosem hallottam olyasmiről, ami ekkora tüzet lobbant. Apa nagyon jól ismerte a tüzet, és mindig nagyon óvatosan bánt vele. Azt gondolom, igazából a nagy tűzlobbanás ijesztette meg, jobban, mint a mozgószék. Egy szót sem szóltam, csak ittam tovább a teámat. Nem akartam, hogy apa lássa, mennyire megijedtem. Egészen rémült voltam. Noha belül mélyen tudtam, nem lehet bajunk. Az angyalok vigyáznak ránk. Ott ültem a tűz mellett, és Mihály megérintett a vállamon, azonban látni nem láttam. Mihály elmondta, hogy apának igaza van, a lény valóban egy kopogó szellem volt. Elmagyarázta, hogy a kopogó szellemek olyan teremtmények, amelyeknek nincs lelkük és a sátán szolgálják, Előfordul, hogy emberek hívják meg őket, esetleg fekete mágiával, netán szeászokon használt betűtáblával vagy más hasonló módon. A kopogó szellemek, mondta Mihály, alattomos lények. Be tudnak jutni bárhová, ha erre alkalmat adnak nekik, és komoly pusztítást képesek okozni. Csendben végeztünk az ebéddel. Apa felvetette, hogy folytassuk a horgászást a folyó egy másik szakaszán, az igazat megvalva mindketten úgy voltunk vele, mindegy, csak elinnét. A horgászás megnyugtatott minket, később még kapás is volt, és meglett a vacsorára való. Élvezette lettük este otthon a halat, és nem hoztuk szóba a napsorán történteket. Apa és én sosem beszéltünk erről többet.